Ja, vi spelar in grunden mikrofon, tisdag va? 17 december 2013 tisdag 17 december 2013, Gunnar mikrofon här Vi ska testa den här apparaten Nu sitter den under kästen här då så är vi är på väg, vägen till här. och det finns i princip ingen snö kvar, Man kan, den är nästan helt borta snö Odlingshälten här, det, är, det finns lite grann släktvis men det är nästan 99 borta. Det är någon blå blåse kallar vi den där. Och det var ganska halt också i kyrkogården där. Det höll jag på och åka åt helvete. Så. Det är på väg norrut här en bit, får vi ser det ser ut. Det ligger ett måltäcke på kan man se. Det är lite blåare men det är ju och det är väldigt kalla vändar idag, tisdag den 17 december 2013 har Gunnar mikrofonen tillbaks, faktiskt och Här ligger lite fläckvis med snö Och jag får allt det här håret också i skallen här, jag har inte något keps på mig Men jag står i hörlurar istället och lyssnar på musik På kurva här till att börja med då Imorgon kommer en pension också. Jag har fått tvångsskjut pension utav försäkringskassan. Det finns i alla fall inga jobb. Här går jag halter. Även äh, här är hensitt i vägen på väg norrut. Det är nordliga vänder också. Det är stora odlingsfält här. Det ligger lite snö också på vägen mot Rällingsberg. Det vore en familj där i en disponenthus och liknande där. Och det lite otäckt ut på själva gruvbanan men man kan gå på sidan av den faktiskt. Så att jag har musik i mina hörlurar här nu då. För de liten npt 3 spelare De har gått sönder också med skärm. Två stycken. Jag köpte två nya med skärm här. Eller att det åtminstone, ja. Jag köpte en ny med skärm och två har slängt. Och har i sju timmar faktiskt. Så vi på väg mot insidan till att börja med här i alla fall. 17 december 2013, går och mikrofon. Och det ligger lite fläckvis med snö men det är nästan helt borta. Små fläckar med snö men nästan helt borta. Grönt här i långshytan. 17 december 2013. Och det är ett mycket otrevligt väder faktiskt. Arenorna är inte sköna alls. Den nordliga iskalla arenan är något pluskrad bara ute. Jag har såna här varma träningsbyxor på mig också med ett känd italienskt sportmärke. Och det blåser allt hår i tryden på mig också. Gruvarna fortsätter en bit upp till ågruvan också. Så låg en bit högre upp. Det är ganska länge sedan som det lades ner faktiskt. Det kanske kommer flyktingbarn också nu till Tyringstrand här. Det är ett stort jäkla hus som har varit ett äldreboende tidigare. Som står öde. Det är flera våningar. Och så är det... det är varit tomt nu i flera år där i Tyringstrand. Det kan komma flyktingbarn dit. Eller ungdomar. Och De flesta de ungdomarna. De flesta ungdomarna som kringen att ska... gå. På skolan nere i, i Hedemora. De tyckte inte att det var bra. En del saker var positiva. Maten var inte bra till exempel. De blev kompisar med de här grabbarna där nere och så. Tjejerna men. Bussresorna var väldigt jobbiga så att. De var tvungna att ställa in olika aktiviteter. De mår inte med helt enkelt. De blir så trötta. Efter de här skolorna och de här bussarna upp och ner. Jag kan ner två gånger nu. Januari, februari. Och sen är det färdigt. Det är bara en halvtimme sist. Eller nu. Kanske 20 minuter. Det gick på en kvart sist här utan spruta. Nästa hål är bara något större. Och det kan inte bli så jättedyrt heller faktiskt. Om jag ska kontakta den här diakonen vet, i den här stiftelsen. Ja det ligger lite fläckar med snö men det är nästan helt fort här. Och hemstyrtevägen är ganska trasig också här. Vi kan se det här. Man har lagat den men här har gått sönder igen. Faktiskt. Här mm. är det ganska trasigt också här. Här har det gått sönder igen faktiskt tillsyns i vägen. Och det ligger lite släckring som snö. Så att jag har stora lurar här från Sony på mig. Carl G. Holm bor i Hjenshyttan 100 och de stavar med den gamla stavningen I, E, N, s istället för Y Eller I men nej Men Jag såg en snygg gräs idag faktiskt, alla nygräser är inte tjocka och feta, en del har ju smärta fina med långa ben Och en svart liten nunge. Men det är väldigt Öde måste jag säga. Cykelkiven är borta till exempel och en jäkla massa barn är borta också. Det är ju helt jäkla dött alltså. Och jag köper nog ingen julskinka. De hade sådana här färglagad mat också nu med lite korvar och grejer man kan köpa. Jag ligger minus 2000 här på 11000 och 5000 kredit när det återställs ju. Det är inte så farligt faktiskt det går runt på på det underskottet det. Vi ja, så tis den 17 december 2013 och uh, glunna mikrofon här kladdra på. Det är därmast på väg från henkman här. Vi har bara en lite varmare slajtröja under den här kamonflarsjackan. Vi ska gå till hemsättan i alla fall och så ska vi se hur det ser ut där. så ska kunna gå och uh, lagga backen hem. Det var en plusgrad ute i alla fall och det är kalla vindar. och det är ett tjockt molntäcke som ligger på men det är längre norrut kan jag se att det är mer öppet och blått på hemland Faktiskt Så att eh, Vi får se det ser ut längre norrut faktiskt, jag tog inte vinterstämlarna på mig Om det ser besvärligt ut så kan jag vända om igen och gå samma väg tillbaka Eller kanske gruvbanan tillbaka Så att eh, Det spricker också i vägen här. Vi går mot Hinsip i alla fall. Och imorgon är det pension då. Så jag måste gå med en massa returgejer där. Det är skönt att slippa snö och is i alla fall. Det är skönt att slippa. Det är en äh, jävla massa släm som kommer upp här måste jag säga Det är en äh, slemattack som kommer här faktiskt Det är äh Jag fick upp en massa slem här faktiskt måste jag säga Och Här har vi ordenbråkare också till vanliga fall här jag kan se att det är lite mer öppet eh, på himla längre norrut. Ja, här ligger fläckvisst med snö men det mesta är ju borta i alla fall. Det är väl kalla nordiga vindar och det är någon plusgrad ute. Och det är Gunnar mikrofonen 17 december 2013. På lördag kommer ju medverka också från 17.15 till 17.55. Det blev nog lite tokigt där med Skype där. Jag var inte online. Fast jag var inloggad. Och sen ska jag inte Skype. Har ha kontroll på mikrofon och högtalavolymer heller. Det var felinställt där. Ja man kan se lite snö, men det är ytterst lite. Så att det är ovanligt grönt kan man säga så att säga. Barmark. Och hinsrätt i vägen går vi i alla fall. Det var några tanter där som. De la några blommor på någon grav där. På kyrkagården. Och isen ligger på lången också. Som är en lång en. Och så håller jag på att jobba med mina olika digitala ljudfiler och grejer. Det här är gamla ledningar som går upp i himmsritten här. Det är ganska så besvärliga vindar idag också. Det är skönt att slippa snö och is i alla fall men vid kyrkagården. Vid kyrkagården var det i alla fall ganska så hat där. Så att det, det var lite otäckt ett tag där måste jag säga. Och eh, pension i morgon i alla fall då, Så ska jag beställa min egen julklapp här. MP3-spelare med skärm som går i 7 timmar, då har jag 14 timmar. Jag har en apparat där vid, vid sängen också som jag tog från köket. Faktiskt. Som ska tas bort och kopplas in i kontrollrummet istället. Jag måste lämna lyssna på musik på nätten också men jag måste ha volymkontroll. Jag kan inte ha högsta varyn på nästorna, det går ju inte, bli man ju tokig. Så att uh, här är det ganska blåsigt man ska säga faktiskt. Man ser lite grann mindre snö här. Vi närmar oss den gamla hästgården också nu, Hinsötan här, som är köpt 1,6 miljoner. Det blir ännu mer hästar här. Vi har varit några gånger här förut. Vi har inte de allra varmaste vantarna med mig, eller hanskarna. Det är ett par jag har, som är lite lättfodade i alla fall. Som att hitta på något tåg. Jag hittar ganska mycket handskar på tågarna. Jag har slängt mycket kläder överhuvudtaget också genom årens lopp. Men jag har fortfarande kvar ganska mycket vanta grejer som man hittar på tågen. De, glöm, de glöm, <coughs> glömmer väldigt mycket på tågen namnligen. Och det här är en gammal hästgård här. Och så här klocka på ett hus också. Och så är det en bondgård som heter Bäckebo. Som är till Salu, som är byggd 1888 här borta, 850 000, och en gård också vid Laggarbacke som heter Salu. Vi kan se också Älvsjöberget. Åkrarna ligger i treda här. Det är råg och havrefält i det, stora fältet. Vi kan se om hästarna fryser idag. Och till höger börjar Promleden så man kan komma till Hofors med. Engelsfors och Hofors. Och sen är det till vänster, uppe vid Grevelberget kan man komma till Riskebo. Och ända upp till Europavägen också. Och se en massa skogsvägar som delas åt olika håll. Det är skogsvägar som går ända ut till 270. Och så har vi undersökt också de här norra skogsvägarna, ni vet. Med de här kärnorna, skogssjöarna och grejer. Jag fick nämligen för mig att det var ytterligare mobiltelefoner som fanns på de höga bergen. Men det var det ju inte. Utan det var Grevelberget man såg. Det är ganska otrevligt ved idag måste jag säga också Verkligen Det är inte nådigt idag Jag halter ganska illa på min vänsterfot också Faktiskt Jag kan inte se några hästar heller faktiskt Jag spelar in här jag Får upp massa Läm. så att äh, där står hästarna också faktiskt, och dom verkar ju frysa dom har ju filtat på sig nu är vi uppe vid Hemsrätten här faktiskt och här lyser belysningen också så att äh, det är äh, gatubelysning här uppe lika gärna vid laggarbacken är det Belysning också faktiskt. Så att uh, man kan se längre norrut. är det en viss öppning här på <kör> måltäcket. Men det är ju kompakt möjligt i alla fall. Det är det ju verkligen. Och uh, vi ska se här. vi har att vi hensätter här i alla fall. vi hensätter här i alla fall. Och hästarna är här. Här är hästarna, stirrar på mig. Jag känner mig väldigt iakttagen. Nu fick hästarna syn på mig här. Det var en häst som fick ett föl också här på sommaren. Så hon gick med sitt föl i en egen hage här. Då tar vi ner stängset här. Så att vi ska se här hur vi... <här> småhalt också här och de köpte den här gården för 1,6 miljoner kronor de förra ägarna hade också hästar blir det blev ännu mer hästar än det var tidigare i olika färger Så vi är uppe den här och vi ska inte skicka iväg någonting med den här brevlådan den här till studion vi kan se det ser ut längre fram här vid laggarbacken Och den här stora luckan som är här, den har hängt snett va, men nu är den helt borttagen, helt enkelt. Den har lossnat helt och hållet. Vi kommer att svänga vänster så småningom. Promleden går ju till höger här. Och det är den här enorma backen som är upp till Grevelberget som går i kurvor. Med en kraftig stigning och sen kommer man upp till en sån här där kan man sänga vänster och komma till eh, riskebo ände till Europavägen. Och rakt fram så kommer man. Det finns olika sidovägar också. Det finns olika sidovägar. En del går ju, till höger går åt två stycken ända bort till 270. Andra går ju åt olika håll. Och tar ju så att säga slut någonstans där. <kör> så det här är luckan lossnat. Helt och hållet. Efter att den har hängt snett ganska länge Så vi skickar ingenting till studion mera Vi sköter den tekniska biten själv där Promleden börjar ju här till höger nu Man kanske alltså kommer ända bort till ja, hovfors faktiskt via och Här har vi gatubelysning också Jag kan se hur underlaget är här uppe. Jag har lagt ungefär 12 bondgårdar här uppe, om man räknar sammanlagt med laggabacken och hinsytan tillsammans. Med tanke på alla lader man kan se, så jag har jag räknat till 12 bondgårdar som har varit en gång i tiden här. Bostad Lisa kommer från Nacka här med Syrbosademakeri, och, och de har ju haft en äh, bondgård som heter Svarvabo faktiskt förut. Det hette alltså Svarvabo och så är Bäckebos till höger här borta. Den är också till Sali för 850 trörelse kronor. Och äh, Den här raselcykeln som stod här förut, den är borta nu faktiskt. Och där borta är också en bondgård som man kan komma igenom där på sidan. Vi ska nämligen se här hur äh underlaget är så att vi kan se om det blir det här är det ju inte det är ganska intressant måste känner vi efter om man har någon. fast under skorna jag tyckte att han hade tappat min mikrofon men den hängde faktiskt med det var ju tur så att eh, här går det får också och på sommarren och här är kanalen som byggdes för gruvdriften också Från ä, Damsjön, de byggde ju portar där, slussportar. På 1800-talet Ganska gamla grejer som vi har tittat på faktiskt Och här är belysningen tänd också i Hindsuttan på, är på väg i riktningen mot Laggarbacken Faktiskt och det har varit en går till höger också där uppe Man kan komma igenom där Det är lite grann fläckvis nu faktiskt Och det har varit en går också Och gatebrysning är också upp i gården här Man kan komma runt här på sidan Så nu ska vi gå Och björkarna hänger också här Och Ganska så Slämning idag vi har en bakom ryggen här. Och uh, Vi ska se här. Här har vi kanalen för gruvdriften här. För två elström. Så grävde man en kanal. Från dammsjön gjorde man det. Vi ska se om det är några press på dropparna idag. Ja här sprutar det rätt bra faktiskt. Det är ett eh, otroligt sprutande Det kan en jordkällor också Jag har den här nu under här fastklämd Så att den eh, kör recording På allt jag säger Jag fick upp en massa slem här förut, det var inte roligt Någon brud efter oss bakom ryggen? Ja, då kommer brutan. Och här har vi ganska trasig asfalt också här. Vi har tagit upp det med ordföranden här i Hjärdemore kommun, Usse. Jag har lite kontakt med Usse ibland, jag. Fast det var ett tag sedan nu. Och här går el. Ledningarna går neråt här. Över åkarna och sen svänger de höger och kommer in i en elgata, de säljer inte Det går en elgata här över åkarna, så svänger han höger där borta Det är en massa elstolpar och grejer som går här Man har dikat ur också här för att det ska svälja mer vattensamlingar och, och här är asfalten ganska trasig också Jag går rätt illa också Och det blås inte bara fan här Vi ser Älvsjöberget också Här har man dikat ur, man har grävt ur ganska djupt på sidorna här Ser jag nu Så att det inte strömmar svämma över massa vatten på vägarna Så att om det blir massa vattensamlingar här så kan det sväljas på sidorna här nu Man har lagt ner rör också här Här är tänd också faktiskt, så här kan det svälja massa vatten nu så att det inte vinner upp på vägbanan här faktiskt Vi ska se hur det ser ut också längre fram här Och eh, Det är lite jobbigt också att gå så här och prata på samma gång Och den här vägen är ganska dåligt skick också Här har man lagt ner rör också faktiskt Man har gickat ur här på bägge sidor om, om uh, vägen här Så att det uh, har man lagt ner rör här också att det inte ska uppstå massa översvämningar också Så nu är vi på väg här nu. Trots här iskarna motvinner vi har. Vi ser en julgran också. Vi är fortfarande i Hemsvättan här. Vi ser vi hundskiten tyvärr. Och solen är helt skönd. Kan vi se också. Fläckvis är lite halt här Och det ligger lite Snöis här i dikerna här, de har alltså dikat ur här nu då Och lagt nya rör också Och här med vi också hästskiten eller koskiten eller vad var det. Och vi ser den julgran också Vindarna är inte nådiga idag och det är lite fläckvis äh, is här också. Han har lagt ner rör också här. Så att man får vara lite försiktig faktiskt när man går här. Och äh, försöka gå lite mer i gräset så här. Jag kanske se att det är lite mer blå i himmel också längre norrut faktiskt. Det här är lite ringligt här faktiskt men Här är det fläktiskt lite halt Här är det faktiskt ganska så snorhalt Belising är också här Och här ser vi en främd flagga Och gräsmatten är ganska gröna Det kom alltså snö för ett tag sedan Ganska mycket snö Och i var det snorhalt när jag var ute Och sen kom det mycket snö och nu är vi ju... Vi är lite grann norr om Långsjötan nu. Så det är lite fläckvis med snö. Och lite fläckvis med ishalka också. Man får, Oj! Man får vara lite försiktig när man går så här. Jag ser en julgran också som ser där. Och snart kommer asfalten ta slut också. Det blir en ren grusväg. Strax. i vänsterkurvan så kommer den så här och lite nedförsbacke också så vidare. och här kommer den sista gatubelisningen som finns här uppe i hinsetan. och sen kommer nu asfalten ta slut så vi går över till ren grusväg vi ser Älvsjöberget också Mordkultsberget ligger till vänster om Älvsjöberget och eh, det är lite isfläckar här nämligen, man får gå lite försiktigt, det kommer en skata. Och här kommer en vänsterkurva, jag kan se att det är lite isfläckar som blänker rätt oroväckande faktiskt. Och här tar asfalten slut så det är en grusväg här faktiskt. Då får man gå lite grann i mitten istället Och eh, Vi ska se hur det här kommer att sluta för att eh, Det är lite snorigt här nämligen På vägarna här Men jag tror jag får gå lite försiktigt Jag tog inte renterstädarna då nämligen Vi får se hur det här kommer att sluta. Jag tog inte mina vinterstävlar. Det är lite halt här. Det är lite isigt där nämligen. Så att äh, vi är på väg mot äh, hensätan här. Här ligger det rör också under. Vi ska se man har ju sandat också i alla fall en del här så att eh, man skulle kunna gå här på sidan i alla fall lite försiktigt och eh, det är tisdag den 17 december 2013 och den sitter ju fastklämd under här nu jag har inga riktiga vinterskövlar på med de här lågskaftade jag har mer vanliga vi kan se Det ser ut längre fram här, jag kan gå lite grann på sidan här faktiskt Och det finns ett blått molntäcke längre upp där, eller jag säger himmel Men äh, Det är kompakt möjligt idag faktiskt, man kan se Längre Söderut blir någonstans, längre ner så verkar solen finnas mera Vi tar väl en bit till taget vi ser det ser ut Och eh, det är lite snorligt och slidigt Så att eh, jag får gå lite försiktigt här faktiskt måste jag säga Jag ska ta min blåsa också, här rinner också något vatten Så att eh, vi är på väg mot eh, hynsötan här det är 17 december 2013. Vi ska ju leta på trycket också någonstans här nu. Här kan man gå lite grann på sidan så här. Och äh, ja! Det kommer att köra snöskoter nu kan man säga för att det finns ingen snötä. För ett tag sedan fanns det i alla fall lite täcken men det försvann Så att ja. det är bara fläckvis snö som sagt så att det bara fläckvis och snö så att det är bara fläckvis med snö vi måste ta och dra ut den här vi uh. måste ta och uh, lätta på trycket här nu Så vi detta på tryck. Det är väldigt eh, slidigt här. Så att vi får nog vända om igen. Tyvärr, vi kommer inte fram här. Vi kommer inte fram här, utan det blir eh, för, för hat helt enkelt jag har det inte med mig mm. rentestävlarna mm. vi får uh... vända om Så att äh, här gick inte att gå så vi får väva tillbaka samma väg exakt samma väg tillbaka så vi ska gå gruvbarna tillbaka istället vi har haft här och jag tog inga vinterskjävla på mig vi ska utan säkerhetsskäl gå tillbaka exakt samma väg tillbaka och äh, jag kan inte ens gå. Ja, det spelar in. Nej, utan säkert själv så måste ni gå tillbaka, exakt samma väg. Jag tog inga vinterstövlar på mig idag, så att uh, nu måste vi gå tillbaka samma väg. Och sen försöka gå via gruvbanan här, Så att vinterstövlarna jag har, de är i alla fall lite bättre att gå i. När det är så här hat, för de här kängorna är inte bra alls. Så nu måste vi ta oss ner igen och sedan gruvbanan där. Den vägen hem. Det här var väldigt snorigt. Och jag hade liksom lite fel känge på mig idag. Det var lite värre här uppe. lite längre norr om långsidan. Det var lite värre. Så att nu med lite fel så måste vi gå tillbaka. Och sen ska vi se hur det ser ut på gruvbanan. Ja, jag ska ha tagit vinterströmmen i istället De här lågskaffarna. De här kängorna är inte bra när det är så här isigt här på, på vägen. Som det börjar bli här nu. Vi är, det är lite säkerhetsskel som vi måste gå tillbaka igen faktiskt. Jag tror inte jag klarar av att gå. Utan det blir lite mer. Mycket i det här Och det vill jag inte vara med om Vi ska försöka komma på den högra sidan också av vägen Vi ska se Om vi kan komma på den högra sidan Ja man ser inte blått på himlen gör man ju Nej det är alldeles för halt och den här skorna är inte bra Det går Lite försiktigt här nu på den vänstra sidan, man kan gå på den vänstra sidan för att möta trafiken så går på höger sida. Så att vi får gå lite försiktigt här. Och även gruvbanan såg lite otäck ut men man kan gå på sidan där. Så att... Eh Nu kan vi öka farten lite grann. För att foten också, bryr sig in i sandigheten. Men här i alla fall gräsmattorna är grävlås, kan man säga åt det hållet. Så att vi äh, går att Skriver ur banan till då. Och tar vi lätten på Helvetet också. Det ska ju tömmas var 50 minut. Så nu så går vi tillbaka här då. Så här är, det är en liten vänstersäng här. komma igen på rätt kurs. Lite grann till vänster också. Här är det fläckvis halt. Man har alltså dikat ur här och lagt ner rör. Man har dikat ur här på bägge sidor av vägen också. Ja, har man gjort. Alltså dikat ur och lagt ner rör också här Dikat ur och lagt ner rör har man gjort det, det har man gjort också mot bosen Lisa där För att få bort problem är att det främmar över när det kommer vatten samlingar i de här dikerna Att det vinner ut på vägen helt enkelt Så att äh, Då går vi vägen tillbaks en bit här För att se hur det ser ut Och äh, Henshyttan stavas sig med H-I Men man med H-I-E N-S-hyttan olika stavningar Västerbyn med en på slutet men det var det inte förut. Det var Västerby. Luciane Hedemor var väldigt söt faktiskt. att hon var lite utseende för att hon hade svenskt namn. Hon hette Alice. Jag såg ett filmen också om Alice Batta. Hon hade lite svarta fläckar där. Faktiskt. Det norman också där vet, Han var från Ludvika han finns som Ernst Fredholm som startade. Fredholms bageri. Det var lite torra. Torra lusekatter var det. Pärkt Så här kommer vi kurva här. Och här går det el stolpar här. ser mobil. Massen också norr om långsuttan. Jag Kanske har tagit de här lågskatterna i men nu gjorde jag inte det. Så att de här är ganska hala de här. De har alltså dikatur lagt ner. Där går elstolparna neråt där. Åt det hållet. Och dikatur har lagt ner rör. Faktiskt. Jag vill gärna tänka på min säkerhet, jag vill inte ha någon bensplats till idag och Det är en halt också på vägen Mot läggabacken till Och här är vägen delvis lite trasig också Jag ska behöva repareras litegrann faktiskt, så kommer den kråka Här är det ganska så trasigt som vanligt här uppe i Hinshötan. Nu uh, kommer det förbi snart den här kanalen igen här, det delas i två delar och uh, det är lite, man kan se det blåa där ute på himlen också, lite grann delvis Har mycket speciell gran också som står här av någon särskild sort det är inte en vanlig gran, det är en väldigt speciell rackare som står här. Och äh, vi kommer här förbi nu i den här kurvan är ganska trasigt äh, asfalten här. Det ska behöva lagas igen faktiskt. Så att att hjulstakarna lyser i fönstren här. Och här är det Kanalen rinner ju här i två delar under här nu. Den grevdes sig då på 1800-talet att få elkraft till gruvdristen här. Det var dynamo som drev det hela av vattenkraften och fick elstram. elström. Och här är det sprutt i vattenmassorna faktiskt. <hör> här sprutar det rätt bra. Man kan se att vägen är ganska snorhald där borta också. Så den här skorna var inte speciellt bra idag. Måste jag säga. Vi är tillbaka så här igen nu. Den här delas sig kanalen faktiskt här. Och uh, vi måste alltså ta oss nu till uh, vänsterkanten av 1 Och här sprutar det på rätt bra. Och, och det är en gammal bondgård också längre upp där som har varit en gång i tiden. Det är en 12-13 bondgård där ungefär. Jag vet inte exakt men jag har räknat alla laderna som är här. Och här kommer alltså en kanal som rinner från dammsjön. Det är någon plusgrad ute bara. Så nu går vi tillbaka en bit här på vägen. Det var alldeles för hart helt enkelt Snorligt och isigt. Med de här eller i vinterstadrarna så hade det kanske gått bättre men inte med de här ganska så hala kängorna tyvärr, Jag borde jag tagit. Med det är är det inte så här va? Det är mycket mycket bättre så att säga. Men här uppe är det lite, lite isigt. Det är det faktiskt det är Ganska så isigt Fläckvis här Och den här gården, Hemsvete gården här, den är från 1800-talet alltså så att Här är det gamla, gamla byggnader helt enkelt Det har varit en bondgård också längre norrut faktiskt har det varit Så att eh, vi måste vara lite försiktiga här var den brutta som kom här också. Vi riktigt var hon kommer ifrån. Vi har lite försiktiga här för att det är lite snorhalt. Fläckvis. Och en stolpe som lutar lite grann där borta. Och en gammal lada som ligger där uppe längre norrut. Och här börjar jag Ibo är sadermakerier som bostänt Lisa har Eller han har i alla fall och Han hette så mycket som varvinger va? Var, ja Det är lite så där uppe, här måste man äh, Riktiga vinterstövla på så de här kängorna duger inte helt enkelt, det är alls äh, Tokhalt Det är isigt alltså, ren Man sen det ju av katter också där det hette ju svärva. Borde vara en bondgård igång gång i tiden. Så att. Äh. Japp, det spelar in. Och här luktar det starka dofter här av hästskit och hästpiss. Det ganska så frena dofter kan man säga. Utav hästskit och helst piss till och med min snor jag ner så kan jag tjäna doften utav den äh, ganska strafrenad doften och luckan har ju lossat helt och hållet här nu så att den står ju på marken och vi ska inte lägga någonting på lådan heller jag läste någon som snodde en hel låda med julpost och öppnade i en hyrbil Så att äh, vi går tillbaka en bit i alla fall och så ska vi se Hur det ser ut underlaget där Det var lite fel skor jag hade på fötterna idag faktiskt Måste jag säga, de var inte så bra det här är sista, sista gatubelysningen i Hindsötan På väg söderut nu Och där var det en slogkråka Eller två Ja, det var att försiktig på vintern, och säkerheten går ju först. Om det är för mycket is och grejer så kan man undvika det. Så För man råkar gilla ut. Man får vara mycket försiktig på vintern och tänka på sin egen säkerhet. Nu sitter vi kråkig också på elledningarna här. det är inte motvind längre heller känner jag. Nu är det med, medvend och det börjar klara upp lite grann på hemland faktiskt. Det blåa börjar komma här. Så att det verkar dra bort det här molntäcket nu. Jag kan se vattentornet också i långsjuttan. Där. Det kan inte vara något annat med antren på taket. Det är alltså ett vattentorn i långsjuttan som man kan se härifrån. Och nu börjar det alltså klarna upp här. Den blåa himlen börjar komma faktiskt Den blåa himlen börjar komma nu Och det här tjocka molnsäcket börjar dra Dra bort Så att det kommer att klara upp kylan Men då blir det kallare också Det är lite muret som dämpas i kylan Och med, med klart väder så blir det faktiskt lite Kallare istället Så att här är lite fläktvis med Med is också nu kan jag ju gå i vägen och kyrkogården igen men där var det också jäkla halt. Jag kan se hur jag ska gå sen och komma in på gruvbanan för den var också lite easy, men där kan man gå på sidan lite grann faktiskt. Så nu börjar jag då Jag kanske se att det klarar upp. Ja, ja vi, får vi får lämna Hinshütten för idag då. 17 december 2013. För att jag hade lite fel skor på mig och det är ganska så mycket is på vägen mot laggabacken alltså, det var det verkligen. Så att nu går vi här hins utöver vägen lite försiktigt. Det finns en mobilmast också norr om utan i den riktningen där. Och nu klanar det upp. Dra drar bort. Faktiskt, nu kommer det klanar upp så småningom. Ja, vissligen är det ju snöfritt va, men det är lite mer längre norrut här så börjar det komma lite mer is och grejer på vägen. Och fläggvis med snö. Men vägen är lite isig. Och is betyder att det blir halt och farligt. Så att, nej eh, jag måste tänka på min säkerhet definitivt. Och imorgon så ska jag gå till returstationen och sen till Ika och släpa hem det där och gå hem igen. Jag ska köpa mig en MP3-spelare med skärm till. Så har jag två stycken. Jag ska koppla bort en apparat också jag har vid där. De går, de går i sju timmar också de här. Alltså, drifttiden. Jag kan se att det är lite snöigt och grejer där. På vägen mot Rällingsberg och även på gruvbanan kunde jag se. Men man kan gå på sidan lite försiktigt. Vi kommer i alla fall ut idag och fick lite luft här. Och nu klarar jag upp. Måltäcket drar söderut, säger jag. Så att... Äh, vi får önska er en god jul och gott nytt år också faktiskt här. Jag har ju en massa julmusik och grejer nu vid datorerna här. Ja. Jag har mycket. Mycket, mycket, mycket, mycket. Det är inte lätt att sätta ihop de här spellistorna faktiskt. Det är enorma mängder med ljudfiler som ligger i datorerna här. Och nu har jag medvind också. Jag har vinner i ryggen. Faktiskt. just. Så nu klarar jag upp. Vi gör det. Ja, det var, det var farligt halt där borta. Farligt. Det var isigt. Verkligen. Var halt. Och det var fel skor också. Vinterkängorna eller vinterstövlarna som är lågskaftade. De är bättre att gå på is. Men det var lite farligt där uppe faktiskt. Så jag valde att avbryta den färden och gå den här riktningen istället Jag ser att det är lite snö på vägen mot Rällingsberg där, men jag ska gå på sidan där istället I värsta fall så kan jag gå över fältet istället Och komma in på gruvbanan Det ska kunna gå Och sen kan man gå på sidan också av gruvbanan Och det svenska försvaret är åt totalt Vi betalar väl 40 miljarder och någonting va det fattas personal och material och allting, det, ja, det är kört alltså. Det svenska Försvaret fungerar inte. är regeringens målsättning är något helt annat och i verkligheten så går det inte. Det är för lite pengar. <skratt> ja, vi är på väg tillbaks. Och jag måste få komma ut också, jag kan inte bara sitta i en lägenhet helt enkelt. Jag var väl väl ute igår. Och kollade bara, <kör> eller om det var i förrgård, ja, ja, när var jag ute då? Nej, jag trömde i en sopsäck igår. Ja, fantastiskt. Och hela gården är ju, gården är ju tyst och öde. Det finns inga barn, ingenting. Det är ju öde och tomt och allting. Och en stor parabolantren är borttagen också. Och cykelkiven är borta. Och inga söta små flickor att titta på inga lekande barn eller sådär. Det är tyst och öde, som det är. Ja. När jag vänder mig om så får jag den här kalla nordliga motvinden. Och nu har jag medvind istället hem. Faktiskt. Så att. Ja vi ska se hur vägen ser ut här borta. För att i värsta fall så kan jag ju gå. Över åkerna borta och att komma fram till gruvbanan. Och den var också lite isig. Eller snöig. Men där kan man gå på sidan. Man kan gå på sidan helt enkelt. Och karpstripan med på. Gunnar på 60 minuter på lördag. 17.15. Och jag kommer se till att jag är online också. Till vänster där. Man markerar det. Så att man är online. Och sen ska Skype inte kontrollera. Volymerna heller På. På. Mikrofon och högtalare. För det, då gick ju stereo mixen upp och ner. Mikrofonen blev starkare och svagare fram och tillbaka. Och det var också lite felinställt. Och det är första gången nu som. Gunnar på 60 minuter. Det är sändning på lördag. Man kan ju testa och köra live någon gång också. Med så här telefoner. Nu får jag den här motvinden här kalla. Nu planar upp. Nu kommer hela måltäcket att försvinna bort helt enkelt. Så att. Äh, vi ska svänga höger sedan där men vi kommer gå. <coughs> vi kommer att gå lite grann på sidan helt enkelt. Så att det är lite snöigt och allt där borta. Det är första gången nu som går på 60 minuter i på lördag och karpstripan fick ju bara vara med nu från 18.00 istället för från 17.15 det blir någonting konstigt där, jag har ju loggat in på skype förut och varit in online men nu måste man tydligen aktivera också det upp där upp att man är online det är så mycket att tänka på det är lätt att missa någonting va ja, nu klarar jag upp som jag sa det var ju blå, blå himmel länge norrut och nu kommer det alltså. Nu börjar måltäcket att luckras upp här så småningom. Så nu. Nu luckras det upp här och den blåa himlen kommer. Måltäcket kommer att flytta sig söderut. Och den 21 december så vänder det åt andra hållet. Mot ljusare är tidigare men det kommer att ta tid innan det märks någonting. Nu kan det inte bli mörkare än det redan är. Alltså. Och där ser vi en brevlåda. Vi kan försöka ta oss fram till gruvbanan också. Vi går att se himse i vägen här nu. Och vi har den lite otrevliga, kyliga luften. Som är mycket kall. Och nu klanar det upp också Nu klanar det upp här Så att nu eh, blir det kallare helt enkelt När det är möjligt ute så dämpas sig kylan Men nu känner man att eh, Och så är det en mycket kall rend här så att Nu när det klanar upp så kommer det nästan bli kallare va Och här två, två riktiga granar står här också Vi ska kommer att stänga höger också och här är vi en skyltor här berg. Som är kulturskyddad. Och. Eh, nu får vi in en dalmas i tv också. Kalle Moreos också. En lilla. Liten knubbig gubbe. Det var en chass som den här han hade på oss också. Det var någon reklam för en För Leksans hockeylag var. fick man inte ha på tv. Så <laughs> bytte gubben kepset. Och då blir det alltså. <hör> då blir det alltså. det alltså. Det känns den andra kapsen också mm. Så vi kommer svänga höger här nu och se hur det ser ut På vägen som går här Mot Rällingsberg Vi kan se hur vägen ser ut där Ja det var ingen snö där Snö låg på sidan helt enkelt Så det var ingen, ingen fara helt enkelt så att, uh, jag tyckte det var snö på själva vägen här, men det var det inte. Och Rällingsberg är ju kulturskyddat. Så att, uh, det var ingen fara med vägen här. Snön nog på sidan av vägen helt enkelt. Karl G. Holm heter gubben i alla fall som bor här. Men jag kunde ju se att gruvbanan, gruvbanan var ju ganska så, så farlig faktiskt. Och de här svanarna är borta också nu. Vi kan ju se älgförberget där borta. där Jag har ju slängt nu två stycken mp3-spelare med skärm. Som som har gått sönder. Och så köpte jag en ny som jag har nu och pratar i. Så jag måste köpa en till så jag har två stycken, och kanske till och med en tredje. För de här små rackarna från 99 stamm, de kan ju bara spela i tre timmar. De här med skärm kan ju köra i sju timmar alltså. De är förladdade. Så nu är vi här vid Rällingsberg då. Där man hade en gruva med eldrift och allt från dammsjön. Och det är kulturskyddat och det finns lite byggnader som är kvar här. Och en del rivet också. En del rivet också. Och vi kunde se också vattentornet som är i långsutan. Och jag haltar på vänsterfoten. Och vi har 17 december 2013 och på lördag kommer Gunnar på 60 minuter med karpstripan som ska vara med där. Och det är kallt, det är kallt, det är kallt. Och nordiga vinden är jättekall och det klarnar upp här måltäcket. trycksöder ut. Och det kommer då att klarna upp men då blir det ännu kallare. Det kommer att sjunka ner temperaturen lite grann. Vi tas fram till skruvbanan här. Så den här tyckte det såg lite farlig ut. Men jag kan gå på sidan av den. Och här var alltså gruvdriften då. Den lades ner 1935 eller om det var 1933. Så att, det var länge sedan det var en gruva här. Och lilla stugan som är här. Här hade man rast, rast och bönestunder. Att det var ju, de var ju mycket religiösa människor på den tiden. Så att de var ju tvungna att läsa Bibeln och be till Gud. Så alltså det, det var ju så. De trodde ju på Gud och Jesus Kristus. Så att de hade bönestunder och grejer. Nu ser vi en sänga vänster här faktiskt. Och här är Renis också. Men vi kommer att undvika det. Vi kommer att gå lite försiktigt här nu. Så att... Uh här kan man se också grunderna, alltså betonggrunderna efter, efter byggnaden som har varit. Jag går i gräset här men det kan finnas isfläckar också här. Faktiskt, det var inte de bästa skorna heller faktiskt. Men när, man ser, när man inte ser någon snö så vill man inte ha massa vinterstövlar på man Längre norr så var det lite värre helt enkelt. Och här kommer snart fram till gruvhål också, 75 meter djupt där. Och det är ett fryset här. Det är dubbla stängsel också här. det? <hör> <hör> Och så planerar jag upp som jag sa. Men solen så är mycket lågt, den kommer snart att gå ner också. Men det sker ändå en uppklarning och det är mycket kall nordlig vind. Och nu har jag medvind här istället. Och den där ladan har jag varit inne i också en gång. Praktiskt. Jag är mycket för att gå tillbaka till mitt liv och jag drömmer mycket konstiga saker. Oh. Men det är bättre att se framåt istället. och glömmer det gamla men det går inte heller. Man kan inte glömma flickvänner och någonting. Jag har ju bilder på väggarna. Man kan ju se gamla flickvänner och allt. Och här är ett gruvhål här då. Det är 75 meter djupt. Med dubbla stängsel här. Och en taggtråd är det också. Och så kunde man se att gruvbanan var lite snorig faktiskt. Lite hal. Älvsjöberget och Mordkunderberget och alltihopa där ja. Och nu ska vi ta och Gå lite dit hem här faktiskt. Och man kan se lite grönt här gräs också här som är fryset och grubanan kommer att vara lite hal men jag kommer gå på sidan utav den. Lite betonggrunder också här, jag har ju filmat och grejer här också. Det finns ju filmer här, jag har ju filmat. Ett järnvägsspår gick nog här. Fram hit ungefär kanske va. Så tog de upp Malmö från hålet här. Det andra spåret måste gå gått över Järnvägsbron där borta. Så, Så de fortsätter nämligen spåret upp till Ågruvan som var längre norrut. Det var, var två gruvor. Ågruvan låg längre norrut. Så att... Äh, Det är ju egentligen inte så kallt då, men det är ju väldigt kalla vindar helt enkelt, det känns ju mycket kallare än vad det är. Här måste det ha vatten förut va, som era. det rinner ju knappt någonting här. Det är fryset också. Det måste vara varit ett högre vattenstånd helt enkelt förut här. Vi kommer gå på sidan också av gruvbanan. För att undvika, de här skorna är inte särskilt bra. Och här är det halt. Faktiskt. Det är ganska halt här. Vi kommer att gå på sidan. Vi kommer att gå på sidan här och tämma blåsen också. Skruvbanan är som jag säger men jag kommer gå på sidan utav den. Och kommer vatten, måste vara mycket högre för. Helt enkelt. Så jag kommer gå på sidan utav Min hjulknapp till mig själv blir MP3-spelare med skärm och en kabel med volymkontroll. 149 och 69 spänn och ingen fraktavgift Avgift från nätternet.se Och så ska jag koppla bort en apparat som är i sängen idag Den ska kopplas ihop i kontrollrummet istället och användas som en spelarapparat det Här delar sig spåren, nu måste jag lägga en växel här då Här har jag sett bilder på det att det går två spår ett fram till gruvhålet och det andra gick längre norrut. Så här fanns en växel. Precis där det delats det här så fanns en växel alltså. Helt enkelt. Vi kommer att gå på sidan av vägen här. Nu börjar solen titta fram där borta också, någonstans bortåt. Genom måltäcket, Men det kommer ju inte värma någonting och det kommer ju mörkna. Och nu klar det upp helt enkelt. Man byggde upp en banvall här efter hårt arbete. Så här var det alltså en mycket lägre marknivå. Och det var ju alltså en ren, <coughs> en ren träsk var det här. Det var ett rent träsk här alltså. Det var ett träsk helt enkelt och det var en banvall man byggde upp. det var en lägre vatten eller marknivå här. Och det var ett blött träff utav alltihopa. Där gruvbanan idag går rakt fram. Här är det farligt men vi kommer gå på sidan av gruvbanan. Där det är ifritt. Uh, vi har den kalla vinden här också nu i ryggen. här. Och solen så mycket lågt. Och den är täckt av målsystem också faktiskt. Och urbanden är mycket farlig. Det är, det är ren is alltså i mitten här. Men man kan gå på sidan istället faktiskt. Så vi ska gå över den här farliga isen helt enkelt. Och hålla oss långt till höger istället här nu då. På gräset. Så här är det ren is här. Och det är ingen som sandar heller. Men man får gå på sidan helt enkelt. Man får gå på sidan helt enkelt. Så det står lågt. Men det är också täckt av målsystem där. Och här kan man gå på sidan långt ut till höger. För att undvika den farliga isen som jag. Det kan finnas lite småfläckar med is här också. Så att. Äh, här är det frossigt också. Det kan finnas vissa isfläckar också under här nu. Där jag går. Men i mitten. Där den smalsporiga gruvbanan gick. Där är det ren is ren isen. Och det är som ett stort klokt där borta. Så lågt gör den. Den värmer ju ingenting. Och snart, snart ska den gå ner också. Och snart ska den gå ner. Det var ett hårt jobb att bygga den här tusen meter med banvall alltså. Och fylla på med, med massor och grejer så att det blev en banvall. Att det var varit ren träsk helt enkelt från början. Vi går tillbaka till den här Det blåser också väldigt mycket igår. Jag var ute med en sopsäck där bara. Jag blåser lite grann idag också. Och nu börjar solen att komma fram. Ja. Nu börjar solen komma. Solen börjar den komma här. Jag ska ut med snoppen, den är liten. Men jag måste ändå tämma min blåsa. Så går det så mycket lågt men nu kommer den fram här. Och nu klanar den upp. Jag vilket hal det blåser åt faktiskt. Så går det så mycket lågt här. Men faktum är att den når tre toppen och grejer här nu. Då tänder äh. vi blåsan Då tänder vi blåsan Och vi väntar Det är en isbana här I mitten, man får gå på sidan försiktigt Uh, uh. Snoppen en liten, pytteliten Nu tar jag en Och, Och uh, här på sidan är det också lite farligt faktiskt Faktiskt Men det är annorlunda värre i mitten. Men vi får gå lite försiktigt här nu På sidan Här kan det finnas isläckar också På sidan i mitten är det ren isbanan i alla fall så att nu går vi på sidan här utav grusbanan eller isbanan som vi får kalla den. Och här är det frostigt och kan finnas vissa isfläckar. Vi fick i alla fall komma ut i alla fall en bit och röra grann på oss här. Så att det blev i alla fall lite frisk luft och några kilometers promenad och lite så här isigt. Och här kan man gå på sidan som sagt. Lite frasigt och knöligt att gå på sidan men man måste det. Det finns inga alternativ här alltså, det är säkerheten som gäller. Och här kommer nu solen fram. Det är ett stort eldklot, jag står mycket lågt. Jag står mycket lågt. Och jag når tre topparna här. Då ska det snart gå ner. Så nu kranen är nämligen upp. Måltäcket lyckas upp och det kommer norrifrån. Det kommer blå himmel. Och eh, det kommer då att bli kallare helt enkelt nu. Helt enkelt. Så att... Eh, nu körde vi det här vi mikrofon igen faktiskt. igen. Det är lite glest ibland mellan. Jag kan ju sitta inne också och köra gunnar mikrofon men det ska ju egentligen vara ute det. Får upp lite släm. Ja nu har jag klarat upp här. Nu har jag planat upp. Och det kompakta molntäcket eh, drar, drar vidare. Och luktras upp och så kommer blå himmel bakom. Så den är som ett eldklot. Och så lågs det. Och det är inte lika blåsigt heller som igår. Jag tänkte bara min sopsäck helt enkelt. Mm. På gården där jag bor så är det ju <hör> ingenting. Det är ju borta snö och is är borta. Från hustaken och alltihopa. Och de har ju sandat enormt där. Man är räk på med sand. Och här är, Här var en liten isläck där som försökte få mig ur balans faktiskt. Så att man försöker gå lite grann på sidorna här helt enkelt Det är frostigt och det kan finnas vissa isfläckar också på sidan här Faktiskt Man kan se att det finns isfläckar under här Man kan småhalka lite grann, det var inte de rätta skorna heller idag riktigt Man är tvungen att ta de här vinterstövlarna i alla fall Sen ser det helt annorlunda ut också in i själva långsuttan också på gatan och sånt där Man kan se också att rällningen har is här Man kan se det att rällningen har is Man kan se att rällningen har is Vi tar ju vårt dricksvatten från rällningen nämligen Det finns en liten anläggning där inne som pumpar vatten Vi tar nu från sjön Rellingen. Och vi går alltså nu gruvbanan. På sidan av gruvbanan. Och det är lite... Småfarligt här. Men det är lite isigt. Dock. Lite sådär isfläckigt. Sen är det lite... Gå. Det går huset i alla fall och uh, Det finns vissa isläckar här som man får vara lite försiktig med faktiskt Där kommer en isläck Och uh, på berget ser vi där Eller på berget liknande va? Det var ju en by där också, Kempo Men det är mycket lågt va. Det är så mycket lågt här. Och den kommer inte vara uppe så länge till heller. Ja, Gunnar mikrofon här. <hör> jag Försöker ta sig fram här på sidan av gruvbanan också faktiskt. Och det var en isläck som var lite lurig. Då ser man sjön Rällingen också ja. Det ligger några is där. Där vi tar dricksvattnet. Aj, man ska ha tagit de här vintersstövlarna i alla fall idag med raggstaker innanför. För de är bättre att gå. De här är inte så bra när det är halt ute. Så de är de inte bra. Men som var så torrt och fint när jag tittar ut så tänkte jag, ja. Men ska man bara röra sig in, inne i själva långsättan så imorgon där så kommer det gå bättre. Och här inne är det också... Man rör här. Man får lite försiktig här för det är lite isfläckigt. Nämligen.